Második fejezet. Naplóbejegyzés, hetedik szó. Na jó, aludtam egy nagyot, és most már nem tűnik olyan reménytelennek a helyzet, mint tegnap. ma számba vettem a készleteimet, és végeztem egy gyors evát, hogy leellenőrizzem a kinti felszerelést is. Így állnak a dolgok. A felszíni küldetésnek 31 napig kellett volna tartania. Biztos, ami biztos, az ellátmány szondák elegendő élelmiszer dobtak le, hogy az egész legénységnek legyen mit ennie 56 napig. Így, ha egy vagy két szonda meghibásodott volna, még mindig maradt elég élelem, hogy befejezzük a küldetést. A pokol a hatodik napon szabadult el, ami azt jelenti, hogy hat embernek 50 napra elegendő ennivalója maradt. Mivel egyedül vagyok, 300 napig is kihúzom a készletekkel, de ha jól beosztom őket, akkor még tovább. Szóval van idő. Bőven el vagyok látva Eva a ruhákkal is. A csapat minden tagjának két űrruhája volt. Egy repülési skafander leszálláshoz és felszálláshoz, és egy jóval nagyobb és erősebb a felszíni munkavégzéshez. Az én repülési ruhám lyukas, és persze a többiek elvitték a maradék ötöt, amikor visszatértek a Hermészre de mind a hat eva ruha itt van, méghozzá tökéletes állapotban. A lak gond nélkül ellenállta a viharnak, de kint már nem ilyen rózsás a helyzet. Sehol sem találom a szatelittányért, valószínűleg kilométerekre sodródott a szélben. Az MFF persze oda van, a többiek felmentek vele a Hermészre. Bár az alsó fele, a landolóállvány itt maradt. Semmi értelme azt is vinni, ha egyszer a felemelkedésnél a súly az ellenséged. A járműnek ez a része tartalmazza a landoló lábakat, az üzemanyaggyártót és minden mást, amiről a náza úgy gondolta, hogy szükségtelen az orbitális pályára való visszatéréshez. Az emele az oldalán fekszik, és egy lyuk rajta. Úgy látszik, hogy a vihar letépte a burkolatot a tartalék ernyőről, amit landoláskor nem használtunk fel, és amint az ernyő szabadon volt, ide-oda vonszolta az emelét, hozzácsapva minden sziklához a környéken. Nem mintha amúgy sokat tudtam volna kezdeni vele. Elvégre az MLF húvókái még a jármű saját súlyát sem képesek felemelni. Viszont azért az alkatrészei hasznosak lehettek volna. Talán még mindig azok lehetnek. Mindkét marsjárót félig betemette a homok, de egyébként jó állapotban vannak. A nyomástömítések épek. Nyilván. Vihar esetén az a normális eljárás, hogy beszüntetünk minden mozgást, és kivárjuk, amíg a vihar elvonul. Szóval a marsjárókat úgy tervezték, hogy bírják a strapát. Nagyjából egy napi munkával ki tudom majd ásni őket. Megszakadt a kommunikáció a négy időjárási állomással, amelyek négy különböző irányban egy-egy kilométerre állnak a laktól. Könnyen lehet, hogy tökéletesen működnek, csak a lak kommunikációs berendezései most olyan gyengék, hogy még az egy kilométert sem tudják lefedni. A napelemeket belepte a homok, úgyhogy használhatatlanná váltak. A a napelemeknek napfényre van szükségük, hogy elektromosságot termeljenek. De amit letisztítottam őket, újra teljes hatékonysággal működnek. Bármit fogok is csinálni, bőven lesz hozzá energiám. 200 négyzetméternyi napelem áll rendelkezésemre, bőséges készletek elraktározására alkalmas hidrogén üzemanyagcellákkal. Csak pár naponta le kell söprögetnem őket. Bent alak stabil kialakításának köszönhetően nagyszerűen állnak a dolgok. Lefuttattam egy teljes diagnosztikát az oxigenátoron. Kétszer is. Tökéletesen működik, és ha bármi baj lenne vele, van egy rövid távú működése tervezett tartalék. Azt viszont kizárólag vészhelyzet esetén használhatom, addig, amíg a fő oxigenátort megjavítom. Ugyanis a tartalék valójában nem bontja le a CO2-t, és nem vonja ki belőle az oxigént, hanem csak elszívja az előbbit, épp úgy, ahogy az űrruha is. Elvileg öt napig kell kitartania, mielőtt a szűrői telítődnek, ami az esetemben harminc napot jelent, mert nem hatan vagyunk, hanem csak én egyedül. Ez azért megnyugtató. A víz visszanyerő is jól működik, rossz hír viszont, hogy ebből csak ez az egy van. Ha elromlik, tartalékvizet kell linnom, amíg nem tákolok egy primitív destillátort, amivel pisát forralhatok. Ja, és a légzés miatt elveszítek napi fél liter vizet, amíg a lakpára tartalma el nem éri a maximumot, és mindenhová víz csapódik le. Akkor majd nyalogathatom a falakat. Húrá! De a víz visszanyerő egyelőre problémák nélkül működik. Tehát étel, víz, menedék, minden rendben. Már is elkezdem beosztani az élelmiszert. Az étkezési adagok eleve elég minimálisak, de azt hiszem minden gond nélkül le tudom csökkenteni azokat a háromnegyedükre. Ezzel a 300 napos készletem 400 napossá válik. Az orvosi részlegen keresgélve megtaláltam a fő vitaminos dobozt, amikbe évekre elegendő multivitamin van, úgyhogy nem lesznek táplálkozási problémáim. Persze, ha az étel elfogy, attól még ugyanígy éhen halok, akármennyi vitamin szedek. Az orvosi részlegben van morfium vészhelyzet esetére. Elég egy halálos dózishoz is. Nem fogok lassan éhen halni, annyit mondhatok. Ha odáig jutok, a könnyebb kiútat választom majd. A küldetésben mindenkinek két szakterülete volt. Én botanikus és gépészmérnök vagyok, vagyis lényegében az expedíció szerelője, aki a szabad idejében növényekkel játszadozik. A gépészmérnöki szaktudásom még életet menthet, ha elromlik valami. Gondolkodtam, hogy élhetném túl ezt az egészet, és nem teljesen reménytelen a dolog. Nagyjából négy év múlva újra lesznek emberek a Marson, amikor az Eris 4 megérkezik, feltéve, hogy a halálom következtében nem törlik a programot. Az Eris 4 az Skye kráterben fog landolni, ami nagyjából 3200 kilométerre van az én tartózkodási helyemtől, az Acidália planésában. Semmiképpen nem jutok oda egyedül de ha tudnék velük kommunikálni, akkor megmenthetnének. Nem tudom, mennyire lenne ez lehetséges a rendelkezésükre álló erőforrásokkal, de a názának sok okos ember dolgozik. Szóval most ez a küldetésem. Megpróbálok kapcsolatot létesíteni a földdel, és ha nem sikerül, akkor a hermészszel, amikor visszatér négy év múlva az Ériz négy legénységével. Na persze, arra nincs tervem, hogy a maradhatok életben négy évig, egy évre elegendő élelemben. De csak szép sorjában. Most az a lényeg, hogy jól el vagyok látva, és van egy célom. Megjavítani azt a rohat rádiót. Naplóbejegyzés, tizedik szól. Nos, végeztem három evát, és még csak nyomát sem találtam a kommunikációs tányérnak. Kiástam az egyik marsjárót, és szépen körbe kocsikáztam, de azt hiszem több napos keresgélés után ideje feladni. A vihar valószínűleg messzire sodorta a tányért, azután meg eltörölt minden nyomot, ami elvezethetett volna hozzá. Alig, ha nem be is temette az egészet. A mai nap nagy részét a kommunikációs rendszer maradékánál töltöttem. Rossz ránézni. Amennyit ez a rakás ér, akár meg is próbálhatnék elkiabálni a földig. Összedobhatnék egy kezdetleges tányért a bázis körüli fémdarabokból, de itt nem valami kis walkie beszélünk. A mars föld kommunikáció bonyolult dolog, és rendkívül speciális felszerelés kell hozzá. Egy kis alufóliával meg ragasztóval <háh> nem fog menni. Az eváimat épp úgy be kell osztani, mint az élelmet. A CO2 szűrőket nem lehet tisztítani, úgyhogy ha egyszer telítődnek, akkor annyi. A küldetésben fejenként napi négy órás evával számoltak, de szerencsére a CO2 szűrők könnyűek és kicsik, ezért a NASA megengedhette magának azt a luxust, hogy többet küldjön, mint amennyire szükségünk volt. Mindent összevetve nagyjából 1500 órára jók a CO2 szűrőim, azután már minden eva levegővéreztetéssel fog járni. Az 1500 óra soknak tűnhet, de minimum négy évet kell itt töltenem, hogy egyáltalán legyen valami esélyem a megmenekülésre, és hetente legalább néhány óra elmegy a napelemek lesöpörgetésével. Szóval csak semmi szükségtelen, Eva. Egyéb híreinkben kezd körvonalazódni bennem egy ötlet az étellel kapcsolatban. Még a végén hasznomra lesz a botanikus hátterem. <gül> hogy miért is küldtek egy botanikust a marsra? Elvégre a bolygó arról híres, hogy semmi nem nő rajta. Nos, tudni akarták, mennyire képesek nőni a növények a marsi gravitációban, és hogy mit lehetne kezdeni a marsi talajjal? A válasz röviden. Elég sokat. Majdnem. A marsi talajban megvan minden alapvető anyag, ami a növény termesztéshez szükséges, de még így is sok minden történik a földiben, ami a marsiban még akkor sem, ha a földi atmoszférának tesszük ki, és bőségesen öntözzük bakteriális tevékenység, az állatvilág által biztosított tápanyagok, stb. Ez mind hiányzik a marson. Az én egyik feladatom a küldetés során az volt, hogy kiderítsem, milyen növényeket lehetne növeszteni a földi és a marsi talaj az atmoszféra különféle kombinációival. Ezért van nálam egy adag hazai föld és egy csomó növénymag. De azért túlzottan nem vagyok feldobva. Nagyjából annyi talajról van szó, amennyit egy dobozban az ablakba tennél, és csak néhány fű- és páfrányfajta magvai vannak nálam. Ezek a legerősebb és legkönnyebben növezhető növények a földön. Ezért választotta őket a teszthez a názak. Vagyis két problémámba: Nincs elég földem, és nincs semmi ehető, amit beleültethetnék. De a francba is, hát botanikus vagyok, csak ki tudok találni valamit. Ha mégsem, akkor nagyjából egy év múlva nagyon éhes botanikus leszek. Naplóbejegyzés, 11. szól. Kíváncsi vagyok, hogy áll a Chicago Cups. Naplóbejegyzés, 14. szól. A Csikágoi Egyetemen végeztem. A botanikusnak készülő diákok fele hippikből állt, akik úgy gondolták, hogy majd visszahoznak egyfajta természetes, globális rendszert, és valahogy puszta gyűjtögetéssel etetnek 7 milliárd embert. Idejük nagy részét jobb kancsda termesztői módszerek keresésével töltötték. Nem kedveltem őket. Engem mindig maga a tudomány érdekelt, nem valami új világrend fasság. Amikor komposztelepeket csináltak, és igyekeztek megtartani minden gram élő anyagot, csak röhögtem rajtuk. <gül> Nézd a hülye hippiket! Nézd, milyen szánalmas, ahogy egy komplex, globális ökoszisztémát próbálnak szimulálni a kertjükben. És most persze ugyanazt csinálom. Elteszek minden aprócska bioanyagot, amit találok. Ha végzek egy étkezéssel, a maradék megy a komposztáló vödörbe. Ami az egyéb biológiai anyagokat illeti, a laknak nagyon kifinomult toálletjei vannak. A szart általában vákumszárítják, majd zárt tasakokba gyűjtik, és a felszínen szabadulnak meg tőle. De többé már nem. Sőt, még egy evát is áldoztam rá, hogy összeszedjem a legénység távozása előtt eldobott szarostasakokat. Mivel teljesen kiszárították, ebben a kakában már nem voltak baktériumok, de komplex proteinek igen. Így aztán hasznát tudtam venni. Víz és élő baktériumok hozzáadásával gyorsan elárasztódik és újra termelődik majd a végzett toalettjében elpusztított lakossága. Találtam egy nagy tárulót, tettem bele egy kis vizet, aztán hozzáadtam a szárított szart. Azóta pedig hozzáadtam a saját űrülékem is. Minél büdösebb, annál jobban mennek a dolgok. Baktériumok munkába. Ha behozok egy kis marsi földet, belekeverhetem a szart és elegyengedhetem benne. Aztán behintem a tetejét földi talajjal. Azt hihetnéd, hogy ez nem egy fontos lépés, de nagyon is az. Tucatnyi baktériumfaj van a hazai földben, ami elengedhetetlen a növények számára. Szétterjednek és úgy szaporodnak, mint... mint hát, mint egy bakteriális fertőzés. Az emberek évszázadok óta használják a székletüket rágyázásra. Még egy bájos nevet is adtak neki. Éjszakai talaj. Normál esetekben ez nem a legjobb módja a növénytermesztésnek, mert betegségeket terjeszt. Az emberi székletben kórokozók vannak, amik, kitaláltad, megfertőzik az embert. De számomra ez nem probléma. Ez az ürülék csak olyan kórokozókat rejt, amik már amúgy is megvannak benne. Egy héten belül a marsi talaj készen áll majd rá, hogy növények csírázzanak benne. De még nem fogok ültetni bele, hanem még több kintről hozott élettelen földet terítek el rajta, hadd fertőződjön meg az is, és így megduplázom a föld mennyiségem. Egy hét múlva megint elvégzem ugyanezt a műveletet, és így tovább. És közben persze folyamatosan új ganét adok hozzá. Hát igen, a segjükam ugyanolyan keményen dolgozik az életbe maradásomon, mint az agyam. Mindez nem egy új koncepció, nem most álltam elő vele. Az emberek már évtizedek óta spekulálnak rajta, hogyan lehetne termékenyíteni a marsi földet. Én csupán elsőként fogom letesztelni az elméletet. Átkutattam az élelmiszerkészletet, és találtam benne mindenféle elültetnivalót. Például borsót. Meg egy csomó babot is. És jó pár krumplit. Ha bármelyikük ki tud majd csírázni a megpróbáltatásai után, az remek lesz. Egy közel végtelen vitamin készlettel az egyetlen, amire szükségem van a túléléshez, az valami fajta kalória. A lak nagyjából 92 négyzetméteres, és úgy tervezem, hogy az egész területét erre a feladatra használom fel. Nem zavar, ha földön kell járnom. Nagy munka lesz, de az egész padlót be kell borítanom 10 cm-nyi táptalajjal, vagyis 9,2 km méter marsi földet kell becipelnem a lakba. Nagyjából egy tizetköbb tudok egyszerre átvinni a légzsilipen, az összegyűjtésbe pedig beleszakad majd a derekam. De végül, ha minden jól megy, lesz 92 négyzetméternyi termőföld. Botanikus vagyok a fenébe is. Rettegjetek botanikus hatalmamtól! Naplóbejegyzés 15. szól Áh, megszakad a derekam! Ma tizenkét órát töltöttem evákkal, hogy földet hozzak be a lakba, és csak a bázis egy kis sarkát sikerült beterítenem, talán öt négyzetmétert. Ilyen tempóban hetekbe telik majd behordanom a szükséges mennyiséget. De annyi baj, időm aztán bőven van. Az első néhány evám nem volt valami hatékony. Kis tárolókat pakoltam tele, és átvittem azokat a légzsilibe. De aztán megvilágosodtam, betettem a légzsilipbe egy nagy tárolót, és azt töltöttem meg a kicsikkel. Ez alaposan felgyorsította a dolgot, ugyanis a légzsilipen tíz percbe telik átjutni. Mindenem fáj. Az ásók, amelyekkel dolgozom, mint a véterre valók, nem tényleges ásásra. A derekam ki akar nyírni. Átnéztem az orvosi készleteket, és találtam egy kis vikodint. Úgy tíz perccel ezelőtt vettem be, nem sokára hatnia kell. Azért jó látni, hogy haladok. Ideje munkára fogni a baktériumokat az ásványokon. De majd csak ebéd után. És ma nem lesz háromnegyed adagozás. Kiérdemeltem egy teljes étkezést. Naplóbejegyzés 16. szól Egy komplikáció, amivel eddig nem számoltam. Víz mint kiderült, pár millió év a mars felszínén minden vizet kiől a talajból, márpedig botanikus diplomámmal a zsebemben nagyjából biztos vagyok benne, hogy a növényeknek nedves föld kell a növekedéshez. Nem is beszélve a baktériumokról, amiknek előbb meg kell élniük abban a földben. Szerencsére van vizem, viszont nem annyi amennyi kéne. Hogy életre alkalmas legyen, a talajnak köbméterenként 40 liter víz kell. Az én tervemben 9,2 köbméternyi talaj szerepel, úgyhogy összesen 368 liter vízre lesz szüksége. A laknak kiváló víz visszanyerő berendezése van, a legjobb technológia, ami létezik. Ezért a NASA úgy okoskodott, hogy miért küldenének fel egy csomó vizet. Küldjünk csak annyit, amennyi vészhelyzet esetén kelhet. Az emberi szervezet optimálisan napi 3 liter vizet igénye. Nekünk fejenként 50 liter vizet adtak, ami azt jelenti, hogy összesen 300 liter van a lakban. Úgy tervezem, hogy egy vészhelyzeti 50 litert leszámítva mindent az ügynek szentelen. Így meg tudok öntözni egy 10 cm mély, 62,5 négyzetméternyi területet, a lak padlójának nagyjából kétharmadát. Elégnek kell lennie. Ez a hosszú távú terv. A mai célom csak 5 négyzetméter volt. Egybegyúrtam az eltávozott csapattársaim által hátrahagyott takarókat, valamint uniformisokat, hogy majd az ültetvény egyik határát képezzék, amíg a többiről magának a laknak, az íves falai gondoskodnak. Amennyire meg tudtam állapítani, tényleg nagyjából 5 négyzetméteres területem lett. 10 centiméteres mélységig feltöltöttem homokkal, és 20 litert áldoztam a talajisteneknek az értékes vizemből. Aztán jött a guztustalanság. Kiborítottam a talajra a nagy kakitárolómat, és majdnem elokádtam magam a szaktól. Egy ásóval összekevertem a földet és a szart, szépen elegyengedtem, aztán rászortam a földi talajt. Munkára baktériumok, számítok rátok. Ami meg a szagot illeti, hát az megmarad egy darabig. Nem, mintha ki tudnék szellőztetni. Se baj, hozzászokik az ember. Egyéb híreinkbe, Ma állóadás napja van. A családom összegyűlik az ilyenkor szokásos lakomára a szüleim Csikágói házában. Nem hiszem, hogy túl jó lesz a hangulat, tekintve, hogy tíz napja haltam meg. A fenébe is. Valószínűleg épp, hogy túl vannak a temetésemen. Kíváncsi vagyok, meg tudják e valaha, hogy mi történt valójában? Annyira el voltam foglalva a túléléssel, bele se gondoltam, milyen érzés lehet ez az egész a szüleimnek. Most élik át a legnagyobb fájdalmat, amit csak ember tapasztalhat. Mindent megadnék, csak hogy tudathassam velük, életben vagyok. Kárpótlásként életben is kell maradnom. Naplóbejegyzés, 22. szól. Ejha, szépen kialakultak a dolgok. Az összes föld bent van, felhasználásra készen. A bázis két kétharmada már be van terítve vele, és ma megcsináltam az első talajduplázást is. A korábbi marsi föld egy hét alatt gazdaggá és tetszetősé vált. Még két ilyen duplázás, és az egész területet le tudom fedni. A morálomnak is jót tett a sok munka, mert elfoglaltam magam vele. De miután végeztem és leültem vacsorázni, miközben Johansen Beatles gyűjteményét hallgattam, megint elkapott a depresszió. Utána számolva, mindez még nem ment meg az éjhaláltól. Kalóriatermelésre a burgonyával van a legjobb esélyem. Gyorsan nő, tisztességes mennyiségű kalóriát tartalmaz, kilogrammonként 770-et, és biztos vagyok benne, hogy amiket előtetek, kicsíráznak majd. Csak hogy nincs belőlük elég. 400 nap alatt, ennyi időn van mielőtt elfogy az élelmiszer, 62 négyzetméteren nagyjából 150 kilogramm krumplit tudok termeszteni. Ez összesen 115.500 kalóriát jelent, vagyis napi átlagban 288-at. Az én súlyommal és magasságommal, beleszámítva egy kis önkéntes éhezést, napi 1500 kalóriára van szükségem. Annak a közelében sem vagyok. Vagyis nem tarthatom el magam örökké, bár valamennyire meghosszabbíthatom az életet. A krumpli 76 napig tart majd ki. Mivel folyamatosan nő, abban a 76 napban további 22 ezer kalóriányi burgonyát termeszthetek, ami újabb 15 napot jelent. Aztán már nem lesz értelme folytatni. Összességében nagyjából 90 napot nyerek. Úgyhogy most majd a 490. szólón kezdek éhen halni a 400. helyett. Ez is valami. De a túlélésre akkor van esélyem, ha kihúzom az 1412. szólig amikor az Ériz négy megérkezik majd. Vagy ezer napnyi élelem hiányzik, és fogalmam sincs, hogyan tegyek rá szert. Picsába!